Marju Karjalainen. Arto Linkeren tässä, hyvää päivää. No, päivää. Mä oon tämmöisen yhden julkisuuden henkilön. Hän haluaa tässä vaiheessa vielä pysyä nimettömänä assistentti. Joo. Tämä voi nyt vähän kuulostaa omituiselta. Toivoisin, että voisitte auttaa tämmöisessä vähän personalisemman vaatteen suunnittelussa. Niin. Eli tuota... Hän käy paljon tämmöisissä yksityisjuhlissa, jotka on vähän, vähän pukeisia ja näin. Joo. Ja tota, tää, tämä henkilö innostui tuossa viime kesänä kovasti kalastuksesta ja sai sitten elämänsä ensimmäisen kalan, Ahvenan, Joo. joka on hänellä pakkasessa. Joo. Hän halusi, on nyt jostain saanut tämmöisen päähän piston, että hän haluisi tästä Ahvenasta itsellensä tämmöiset niin jonkunnäköiset tämmöiset niin tyyppiset, jota, jotka sitten tavallaan ne päällä voisi esiintyä tai tanssia tai näin. Joo. Ja tuota, kysymys kuuluukin nyt, että, että onko mahdollista tästä nahkasta ommella tämmöistä niin sanottua kalukukkaroa? Joo, tuota siinä on sellainen juttu, että se pitäisi varmaan käyttää ensin tuota, niin parkkeerattavassa jossain nahka, tämmöisessä joka tämmöisessä pelaselta, että se pitäisi suolata ja parkkeerata sillä lailla, että si, siitä ei tuota, niin siitä tulee vahaa pintaan. Joo. Mites sitten, kun hän haluaisi ahvenallaan tämä piikkisarja siinä selässä, niin. että sen saisi tuohon keskelle, joo. niin kuin että ne olisi Siin. piikit siinä ja niitä voisi sille, että ne nousisivat siitä tai näin. Joo. Niin, niin tuota, luuletteko, että se olisi mahdollista? Kyllä, luulen. Siinä vaan otetaan ne sisälmykset sillä lailla pois siitä, ettei se pääse mätänemään se, niin. se sisälmykset, eikä muuten ne vahingoita sitä itse nahkaa. Sitä. Joo. Mm. Sitten tämä arkaluontoisin asia olisi tämä, kun hän haluaa luonnollisesti, että ne olisi semmoiset niinku ihomyötäiset, tiedätkö? Ja tota, mä en tiedä, puhutaanko tässä nyt niinku kuppikoista vai, vai mistä, mutta tuota, miten me saataisiin mitattua tämä alue? että niistä saisi justiin semmoiset sitten pinkeet ja, ja oikein kokoiset. Siin joo, siinä mietin nimittäin itse just sitä samaa juttua. Tuota hän, etu... hän on sillä lailla aika hyvin varustettu, jos joo. ymmärrätte, mitä joo, tarkoitan. ymmärrän, kyllä. Mutta vo kyllä. voitteko te esimerkiksi mitata tämän, tai, tai millä lailla tämä sitten, niin kuin me lähettäisiin sitä? Se täytyy varmaan tehdä nyt niin se homma. Eli mm -hmm. tuota, niin, jo, jotkut sellaiset tangat, mit, mitä hän niin kuin normaalisti käyttää. Joo. Ni, niiden perusteella katso se venyvyys siitä. Ja... Otatko ihan hetki, hän itse asiassa tulikin tähän. Pitäisi jotkut, jotkut tangat viedä sinne, että saa koon tavallaan. Hän tulee esittelemään itse Joo. itseensä nyt tähän näin. Hän no on... niin... Herran nimeltä Tero Lajunen. Terve mori. <tos> <tos> Terve. Mitä <tos>